Teknologiaren esparruan, ekarpenak egin dituzten emakumeak argira, ekartzen dituen liburua da, Gontzal Abila eta Josuna Abila Agilek argitaratu dutena erein argitaletxarekin. Emakumeak teknologiaren historian, asmatzaiek eta aintzindariak izeneko liburua, magisteritzan diplomatua eta biologia zientzietan lizentziatu aden, eta gaur egun teknologiako irakasle den Gontzal Abilak idatzi du Josune Abilaren ilustrazioekin. Ba liburuaren nondik norakoak bildu dizkigu Gontzal Abilak. Liburu hau e, irakurtzen duenak, aurkituko du e, ez historiako liburu bat, baizik eta historien liburu bat. E, liburuan, egun da berrogeita mar emakume desberdinen inguruan, e, irakurriko ditu irakurreleak, E, bizitzak, e, bizitzeko izandako arasoak eta aurrera ateratzeko erindako aleginak. E, azia, liburuaren azia, hain zuzen e, emakume batek jarri zuen, Heidi Lamar, nahiko ezaguna zinema mundutik, baina ni harritu ninduen e, emakume horren bizitza irakurtzerakoan izan zen e, zinemaz gain, Nola izan zen gai, e, garai oso zaietan, e, teknologia garratzeko bere kabuz, ingenieritza ikasten aritu zen, e, eta e, torpedoak, garaiarretan horretan, bigarren mundu-gerra ostean, torpedoak e, gidatzeko sistema bat nola asmatu zuen. Hori izan zen lehenengoa, gero beste biografia batzuk eroriziren erezkuetan, adalo belaiz, e, Eta hori bezala hasi nitzen. Hori ikusitakoan hasi e, nitzen piska bat ikertzen eta ikusi nuen baseguela, baseguela interneten e, mundu bat, a, teknologiari lotutako emakumeta eta egiten zuena. Basuden blogak, baseuden wikiak, Wikipedia berak, orduan informazioa bizten hasi nintzen, Ikusten nuelako eskuntzatik baseguela utxune bat oso nabarmena gu beti itxein izan dugu Leonardo Da Vinci, Arkimedes eta hainbat asmatzailetas ez. Eta tartean, zeuden oso emakume interesgarriak, asmakuntzei munduari lotuak, eta e, horien inguruan bilduma ere nuen. Ez. Bueno, liburuan harkituko dira azken berreun urtetako emakumea gehienak, badaude batzuk ere e, zaharragoak, gehienak azken berreun urtetakoak, E, atzerritarrak, Estatu Batuarrak, Amerikarrak, Afrikarrak, saiatu naiz pizka bat e, arlo desberdinetakoak eta kontinente desberdinetakoak. aurkitu daiteke Indiako emakume bat e, traktore presa badalokana, edo Afrikan e, trafikoa zuzentzeko robotak asmatu zituena. Kuriositatez hori asmatu zuen bere anaia e, txikila kotxe batek harrapatuta ikusi zuenean. Orduan, e, historiak, unkigarriak eta errez irakurtzen direnak aurkituko ditu irakurreak, ez? Euskaldunak tartean badira, badira zei saspi Euskaldun. Orduan, historia guzti horiek e, iruditu zitzaidan e, intezgarriak, unkigarriak, askotan, askotan pristeak, Bukaera e, tristea zuten historiak bat zeuden, e, bukaera zoriontsua e, zutenak ere bai bat zeuden, bilduma hori egiten, hasi zen, e, eta bueno, ere nirea honun, lehenengo bertsio bat egin nuen eskuntzarako, eta orain dela bi urte, 2008an e, hori argitaratu egintzen, gehien bat e, eskuntzari begira. Baina baster gelditu ziren emakume asko. Eta hor duan, baster batean gelditu ziren oiekin, joditu zitzaidan, basegoela, materiala, liburu bat osatzeko. Eta hor duan, ere laguntzarekin segituan e, proiektua onartu zuten, e, 2018-an ekin nion ba, bilduma horri e, osatzeari. Baberrunda berrogei horri dituen emakumeak teknologiaren historian, asmatzaiak eta haintzindariak liburua emezortzi eurotan duzu esalgai.